Хлопчина посміхнувся на ці слова і дістав з кишені поштовий конверт. «Ось!» – простягнув він лист Ірі. «Вибачте, я запечатав. Ну, знаю, що так не робиться, але я не вам особисто не довіряю, а цій шпигунській розвідці. Мені іноді здається, що до мене під'єднали пристрій для підслуховування та підглядування». — У нашій школі стіни мають вуха, — згадала Іра слова Кіри Анатолійовни. — Ірина Потрібно, то ви, ви передасте? — а з надією, глянувши Ірію віче, спитав Микита. — Так, — відразу ж відповіла вона і заховала конверт. — Звісно. — Дякую. — він полегшено зітхнув і знову посміхнувшись попросив. — Тільки якось обережніше. Вороги не дрімають. — А вже ж, — посміхнулася вона. Я постараюся. І знаєш що, Микіто, зви мене, будь ласка, просто Іра. Я не люблю, коли мене звуть на ім'я по-батькові поза школою. Завжди чомусь бачу при цьому Степана Олександровича. Гаразд, посміхнувся він. Дякую за довіру. І взагалі, спасибі вам, Ірино. Не буду вас затримувати. У вас, як на мене, дуже... Гарна компанія, і пісні ви красиві співаєте, додав він, як здалося Ірі трохи сумовито. То ходімо, я тебе з усіма познайомлю, відразу запропонувала вона. У тебе, мабуть, тут ще немає друзів, адже ти зовсім недавно переїхав. Ні, що ви, я зараз не готовий, відповів Микита, і було зрозуміло, що він відмовляється зовсім не через ніяковість, а вкладає у своє "не готовий" щось інше. «Ну, коли зважишся, ласкаво просимо. Де нас знайти, ти знаєш?» Знову запросила Іра і подала Микіті на прощання руку. «Дякую. До побачення, Ірино!» «Іро!» – посміхнувся той, легко торкнувшись її руки своєю долоною. «Бувай!» – посміхнулася і вона, та, кивнувши хлопцеві, пішла до сходів. Вона піднялася до другого поверху і зупинилася вирішила дати лад своїм думкам. По-перше, занадто шоковим навіть для неї було те, що вона почула. По-друге, доведеться щось пояснювати там, на горі. А відкривати чужу таємницю вона, звісно ж, не може. І хоча Микита не брав з неї обіцянки нікому нічого не розповідати, Іра вже перейнялася до хлопця співчуттями і сама не хотіла, аби про його секрет довідалися сторонні. Зрештою, а їй треба для себе самої втямити все те, що вона бачила і чула останнім часом у школі про Ольгу Григорівну, але чомусь не надавали досі якогось значення. Взагалі-то, будь-які плітки та й цілком пересічні факти з життя колег і завжди дізнавалася останньою. Усі в школі вже давно все знали, по кілька разів обговорювали між собою, ба навіть... Починали забувати, а вона все ще ні про що не здогадувалася. Така її нецікавість часто дивувала, особливо небайдужих до чужих таємниць шкільних кумасів. І вони охоче починали вкотре переказувати Ірі новину, що розбурхала їхню уяву. Іра ж при цьому зоставалися майже байдужою. Ну, яка їй різниця, хто з ким і що робить. Коли і самі це не може нічого ні відняти, ні додати. А просто теревеніти, перемиваючи кісточки, які-небудь Марії Іванні чи Іван Петровичу. Хіба таке заняття може її зацікавити. Але тут було все не так. Тепер вона ставала учасницею подій, які почалися. І почалися, здається, не вчора але про які вона почула всього п'ять хвилин тому. тепер Іра пригадала, як зовсім недавно Кіра Анатоліївна в розмові з нею зронила щось схоже, нібито нашу Олю ждуть великі випробування. Але тоді Ірі було абсолютно байдуже, що жде нашу Олю. Переживати з цього приводу вона не збиралася. Згадала Іра й те, як змінилася зовні Ольга Григорівна. Ну Тоді вона вирішила, що завуч репетирує зачістський макіяж перед майбутніми новорічними святами. Одного прекрасного ранку на голові Ольги Григорівни з'явився м'який пучок, зібраного на потилиці волосся, і два грайливих кучерики над вухами. Іншим разом Ольга Григорівна прийшла до школи з мальвінкою, чим викликала бурю емоцій учительській. А Іра ущипливо подумки відзначила, що особливої краси той бантик завочу не додав, але, безперечно, вигляди її хоч трохи ожив. І лише тепер Іра допетрала, що прислужилося до цих несподіваних перетворень.